Agraïm molt especialment la presència i la col·laboració de Joan Triadú, que durant tot el matí farà de moderador. Ja li passo la paraula perquè ens presenti les quatre persones de la taula, a elles i a ell, de nou, també els agraïm de tot cor la seva participació en aquest acte, en aquests moments en què sentim que els drets bàsics dels infants estan sent qüestionats per les polítiques més agressives de la mateixa manera que ho fan en totes les conquestes socials. Amics i amigues, aquí i avui en tenim una bona prova. El 03 3 hi és. Moltes gràcies. Bueno, gràcies a tu, Montserrat. Uh... Si us sembla, eh, faig la presentació dels quatre ponents eh, d'una tirada, en tot cas, i després ja farem la, la pregunta corresponent a cadascú. Eh, Isabel Soler, eh, responsable del projecte educatiu de les escoles Bressol, representa un pas definitiu en la fonamentació i definició pedagògica de les escoles Bressol municipals. Davant del risc d'un pas enrere, havíem d'acudir a ella per força... Isabel Soler catedràtica de psicologia de l'educació a la Universitat de Barcelona investiga des de fa anys els processos d'aprenentatge vinculats a la lectura va assessorar l'elaboració del disseny curricular base de l'etapa de l'educació infantil de la LOCSE així com el model educatiu de les escoles Brassol de l'Ajuntament de Barcelona és coautora d'un dels llibres més consultat i estudiat en el nostre sector de l'educació infantil La Gemma Paniagua la Gemma representa un punt d'inflexió en la construcció del saber de l'educació infantil del segle XX. Tot un paradigma. Sense deslligar el 03 del 36 contribueix a la personalitat pedagògica del 03. 3 Gemma Paniagua és psicopedagoga, orientadora en els equips d'atenció primerenca del Leganès a la Comunitat de Madrid. Ha participat en cursos i jornades adreçats als mestres d'educació infantil i també a l'IMEP. El seu llibre, amb col·laboració amb en Jesús Palacios, ha esdevingut un dels bestsellers entre els professionals del sector. Aporta una reflexió profunda des de la proximitat i la diversitat. La Montserrat Anton, la mestra de moltes mestres i per això mestra del nostre 03, un referent constant i indispensable. Ha forjat la consideració de moltes professionals i ha contribuït a la seva formació des de l'ICE i mitjançant les Jornades d'Educació Infantil, encara hi és el 03. La Montserrat Anton és mestra d'Educació Infantil, licenciada i doctora en Ciències de l'Educació. Ha treballat en diverses escoles a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAP. Actualment és directora de l'ICE de la UAP. Té passió per la psicomotricitat, l'educació infantil i la formació inicial i la permanent del professorat. D'entre els seus llibres es passa amb ben interessant el dedicat a l'etapa a la planificació de l'etapa 06. En Joan Sobirats diu «Poques coses se li escapen al Joan a l'hora d'analitzar els moments i les situacions socials de la nostra realitat. L'educació, ara i aquí, és una d'elles. Ni tan sols l'escola a Bressol li pot passar desapercebuda». Uh, en Joan Sobirats és doctor en Ciències Econòmiques, catedràtic de Ciència Política, investigador i responsable del doctorat de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de l'UAP. Ha estat professor visitant a diverses universitats, especialista en temes de governança, gestió pública i en l'anàlisi de polítiques públiques, temes en els que té publicats nombrosos llibres i articles. Col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació. Bé, bueno, ara en tot cas us explico una mica com anirà el tema. Farem una pregunta a cadascun dels ponents i ells, amb un espai de temps d'uns 20 minuts aproximadament, ens presentaran la seva ponència. Començarem per l'Isabel Soler. La pregunta és què i com hem d'ensenyar als infants petits el dia a dia en la intervenció d'educadores i educadors i consideracions sobre el moment actual.